דברים, פרק כ"ו והיה כי אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירישת, וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת ותנא, והלכת אל המקום, אשר יבחר אדוני אלוהיך, לשקן שמו שם.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 ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. בַּיְבִּאֶנוּ אל־הָמָקֹם הָזֶהְבָּהְבּּיְבְאֶּנְוּ והגר,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 ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ויערתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממאון קודשך!